Spoilervarning! Vi förstör allt! Hallå! hallo Välkommen till Spoilervarning! Ingenting som rymmer! Hallå! Nintendo! Nintendo! Vilken konstig inledning! Mm. Konstiga pojkar. Konstigt program. Det var unikt. Ungefär som Nintendos nya produkt. Mario! Mario! Jo, uh, så. So. Spoiler warning. Hello. Uh, mm. Det är vi igen. LoL och ikväll i natt etcetera. vi diskutera den här nya Super Nintendo Minin. Mm. Nu i <laughs> ännu, ännu tajtare paket. Jo. Rakt upp i Mumindalen. Och uh, vill ni skicka någonting in och suggestivt så kan ni göra det till triggarvarning at gmail.com Där tar vi mm. emot alla rätt då. Ja. Och vill ni skicka någonting som är 200 tecken eller är kortare så kan ni också skicka det på Twitter at triggervarning 1. Mm. Och så finns vi ju som vanligt på den obrutna grunden Facebook. Där man kan lägga en kommentar. <laughs> Eller inte! Och ja. Så nu kan man nå oss nog. Ja. ja. Paus för skrat. Snälla, snälla. Nå fram till oss. Vi, vi behöver hjälp. Jo. Men medan vi väntar på att vi ska få kompisar. Så, mm. så var det ju så här att den här... Super Nintendo Mini kom ju ut i slutet av september förra året mm -hmm. och det. Äh, det var ju inte första gången som Nintendo hade satsat på retro på det här viset de äh, gjorde ju en så kallad äh, Nintendo Mini bara förra äh, tror det var två år tidigare det äh, mm. slutar ju inte så bra för konsumenterna nej, nej definitivt inte jag funderar hur många var det som de ens gav, gav ut? För det, det, det verkar ju som att de gav, de gav about en halv. Nej, no, så alltså, jag tror de gjorde typ fem stycken. Och sen fick typ två lämna väl i Japan och ja. en gavs till någon kunglighet. Och sen fick resten av världen slåss om någon restärande två. Det var egentligen, ja. nej men det var jättedumt. För att den här vanliga Nintendo-minin som kom. Så den lärde mm. ju lite av det här samma problemet som många av de här. Ska säga Kompilationskonsolerna som kommer ut Lädd av um, Grejen var ju att den var gjord av Nintendo Så Tekniskt sett så gick det ju att sätta Det modern plattkärpteve TV Och de hade ju haft liksom ingenjörer där Som hade liksom ändå försökt att Okej, okay, nu ska vi få det att funka I mm. en vanlig modern tv För vi har ju Nintendo för facsik, Och där våra egna spelar som alla ja. världen rippar off Let's get into that money Mm. Och de gjorde väl det resonabelt väl. Uh, den roliga grejen där var väl att, som experterna så alltså att om man som hackar den där grejen och börjar faktiskt läsa kod, så ser man kod mm. till en emulator som har använts i många år. Så ja. <laughs> istället för att liksom göra egen kod för att få den att gå så har de i princip tagit lite av den här emulatorkoden som existerade tidigare av pirater som har tagit av spel. Ja. Ja, det är lite lustigt. sen mm. och så så var det ju inte precis få som något är att det exakta minnet som sådana där spel tar upp är ju typ minus två kilobyte så det är ju som <laughs> det är ju, skulle ju inte precis vara omöjligt att fucking trycka hela som NES biblioteket där fem gånger om om man så mm. vill så ja. så tog det ju länge när folk bara hacka dem heller Uh, men sen hade den ju då vissa andra problem förstås. Men det största problemet var ju det om man bortser då från att uh, den här selektionen av spel var ju lite meh. Mm. Det fanns några ja. klassiker där men så fanns det mm -hmm. vissa spel som nästan bäst kan beskrivas som shovelware. Uh, ja. Men det största problemet var ju att det kom ju som typ ut no, typ en halvkonsol. Liksom världsdel ja. och det var ju så ja. lättare att hitta en bit av det sanna korset än att faktiskt hitta en Nintendo mm. Mini i alla fall inte ja. butikspris så äh, mm. Mm. så ja, äh, ja. Och, ja och man, man undrar ju att vad funderar funderade på med med tanke på hur bra den sålde uh, mm. alltså vad jag förstår alltså två nästan två och en halv miljon uh, under fem månader. Jo, men det finns och, två och sen, saker. Ja. Mm. ja, och sen efter det så meddelar Nintendo egentligen det är bara att ja, när vi göra den här. Nej mm. ja, men det finns två saker i denna värld som är omöjliga att förstå. Den ena är dräktiga honor mm. och den andra så är liksom speljättarnas val, kommersiella val mm. gällande produkter. Att mm. Jag tror ju högst på den här listan måste ju nog vara Sega. Som, ja, jag vet inte. Jag tror det kan finnas företag som har gjort så dåliga val i historien som de men, men nu finns de ju inte med så. Haha. Men, men Nintendo är ju lite sånt sådär att. Liksom att ah, inte det, det finns som ingen rim eller reson på mycket av det de gör. Och just den här Super Nintendo mini så var ju det många som hoppades att hej att eh, kanske ni ska släppa ut några då när ni ändå gör den här. Mm. Precis. Det gjorde de. Men sen ganska brutet sen så åker det. Ah, ja men det slutade släppa ut dem. Fuck you. Alla var mm. ju som att. Ja. Okej. Okay. Uh, och uh, vill du höra en rolig historia? Ja, no, berätta. Mm. Okej. Okay. Bara för att du låter så entusiastisk. Uh, mm. Så um, den här Super nintendo Minin. Alltså du, ju, du kommer ju inte från en Nintendo-hushåll. Nej, det gör jag inte. Vad falls? Ja, det är, en, det är en bra fråga. Det, det är en bra fråga. Vi väntar alla på ett bra mm. svar. Ja, men Det hade väl andra intressen I guess, vid den tiden Men kan du ju masturbera hela din barndom? <laughs> Nej inte, inte hela min barndom men, men faktiskt alltså det funderar inte ens på det, alltså jag hade nog mina bekanta som, som hade äh, Nintendo mm. konsoler och liknande men då var det mera, så att säga, det var dator som gällde. Mm. gällde då, och det var... Commander sen, Keen. Och... Ja, Commander Keen och Wolfenstein och... Jo, men det gjorde ju alla ändå, men nu ska du ändå ha Nintendo hemma. Ja, nej, men alltså Nintendo, det, det var Det alltså... okej okay, ja, du hade en Sega, men liksom någonting måste du ha. Ja, nämen men alltså det, det... Det var sen när Playstation kom till mm. huset som... Som det börjar det hela. Jag tror nu vi har satt fingrar på. För Nikolaj är i. Det var den här. Gapande hålet i hans. Uppväxt och mognad. Som saknades. Men jag säger det här nu bara för att. Ge mig liksom övermakten i den här debatten. Så du. Bara så du vet vad skåpet står. Just um, mm, så. Nej men jag säger det där för att. Du har ju ingen. Du har ju inte på det viset den här närheten. Till de här spelen. Och på just den här Super Nintendo ja, Minus. Jag kan, kan se objektivt på mm. det här. Ja, det är någonting mm. som verkligen saknas i det här programmet. Objektivitet, ja. äntligen får vi en ja. chans. Nå, ja, vad bra. Ja, Då får det. du stå för den och så får jag stå för här, som alltså, mm. sådär. Fanboy gosh. Ja, precis. Mm -hmm. <laughs> vem vet, kanske en smutsig limerick eller två. Uh, <laughs> ja, no, men i alla fall um, så jag, jag, jag vill börja med den här anföringen om den här åtta äh, bitars minin. Därför att okay. äh, mm. jag tror att alla som växte upp på 80-talet på den om Nikolaj. Så hade någon sån här mer emotionell äh, koppling till de här maskinerna. Super Nintendo så var ju enligt mig kanske den främsta så här, hemkonsolen vad gäller spel. Äh, jag började hoppa över konsoler. Ungefär när Nikolaj började köpa konsol. Därför att jag tyckte att, ah, oh, done. Jag kan lika bra övergå till PC för alltid nu. Which I did. Mm -hmm. um, men vi behöver inte sitta här och diskutera vilken konsol som är bäst i Super men, um, men jag bara säger att för många så har de här spelen. För att de är ändå från en sån ålder att. Ni kids som säkerligen lyssnar på programmet just nu har ingen aning om what the fuck och för den där mm. Super Mario är så bra innan mm. han börjar liksom flyga runt i universum och sprutar med vatten och håller på. Um, men att jag tror för många, alltså huvudmålgruppen som faktiskt skulle köpa den här, så skulle köpa den med för det här emotionella värdet, inte nödvändigtvis för det tekniska värdet. För egentligen mm. så det är det bara en, det finns många emulatorer på den fria marknaden som kan göra vad den här kan göra och nästan bättre. Mm. Faktum är att om jag skulle vilja så exakt hur mycket pengar jag skulle behöva sätta ut för att kunna göra ett upplägg som jag skulle kunna spela varenda säga, varenda 8-bit Nintendo-spel, varenda Sega-spel, varenda Super Nintendo-spel, Sega Mega Drive <coughs> varenda Master mm. System varenda uh, Graphic 16 Alltså alla de här ska vi säga Retro, Pre, Playstation uh, Nintendo 64 häran mm. spel. Liksom det här med på uh, Det är inte så mycket. Jag räknade att en ska setupen ska hamna på 170 euro. Om jag alltså inte bryr mig så här surround-ljud och liksom shit. Men varför skulle du behöva surround-ljud för att sitta på spel Super Mario World? Men i alla fall, och då, ska, och då ska jag få den klassiska upplevelsen och då ska jag ha en dosa som måste liksom motsvara alla de här kraven. till de här ja. Det är inte så mycket. Nej, uh, nej definitivt inte. Jag skaffade den här Super Nintendo Minin och nu börjar den roliga historien för de som sitter och tar tid. Att, så det var jul, <clears throat> eller mm -hmm. rättare sagt det var två dagar innan jul. Och vi skulle just migrera till, till, till Närpes för att fila djur bland tomaterna. Uh, så mm -hmm. råkar jag då runt i Åbo <coughs> centrum då, med min skrikiga lilla flicka och också min bebis. Uh, och uh, <hahaha> min flickvän skriker. Och så, um, så råkar jag gå förbi GameStop. Mm. Och så sa jag en sån här Super Nintendo Mini då. Som stod där i en hylla. Mm -hmm. Och sen så ja. gjorde en liten sån här double take. Uh, och sa okej. Okay. Jag uh, sa den har komma ut redan. För jag minns att jag såg att den skulle komma ut. Jag minns exakt när den har kommit ut. Det visade sig att den kom mm. riktigt i slutet av september. Ja. Uh, men den fanns faktiskt där. Okej. Okay. No, för jag hade ju redan följt med den här Super Nintendo Mini historien. Så när no, jag går fram och tittar. På den här lådan. Och då flög ju hatten av. Bara liksom spontant mm. så for hatten åt helvete. Uh, av en enda anledning. Och det var det. Att den här samlingen av spel. Som de hade inkluderat. I den här minnen. Mm. 20 spel plus ett extra. Uh, så. Om någon ska ha sagt åt mig. Uh, att hej kan du lista. Kan du göra en lista av typ, de bästa spelen. Super Nintendo med några mm. parenteser så ska jag ha sagt mm, ja, ungefär den här listan det finns sådana klassiker med på den här samlingen det finns Super Mario World det finns uh, Legend of Zelda Link to the Past det finns Mega Man X det finns Super Ghouls and Ghosts liksom, det, det, det, listan bara går mm. vidare uh, det finns liksom allt där från plattformar som Donkey Kong Country är liksom så här mm. survival som kontra 3 till racing som uh, F-Zero till straight up som liksom RPG som uh, mm. den här Mother Trailer Earthbound som det heter här Final Fantasy 3 och till och med mm. <laughs> Super Final RPG. Fantasy RPG som det egentligen heter no, whatever, men att mm. Men det, det finns så mycket bra spel på den här. Det finns egentligen inte ett enda dåligt spel. Plus ja. att man får Star Fox 2 som aldrig egentligen släpptes ut. Mm. Uh, den släpptes exklusivt nu för de som köper den här. Um, mm. Så att det var tillräckligt fräskuppar och så tänkte wow, mm -hmm, Really? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Så jag gjorde vad varenda syndmänniskor kunde göra. Jag får hem och sen gjorde en massiv så här check på alla tech-forum som jag besöker. Och alla där så gav ja. den en ganska genuin tummen upp. Så vad gjorde jag? Jag gick ja. nästa dag tillbaka. Jag köpte den. Uh, sekunder innan vi for iväg till Gösta botten och sen överräckade till min flickvän i julklapp. för Hon spelade okay. lite Nintendo i sin ungdom. Så det var motivat. Ja. Det var inte alls åt mig själv. Och, vad, vad nej, nej, nej, nej, nej. Du är förbjudet. Du har ju inte rört den. Ja, men... Um, Okej, okay, kanske jag spär lite med henne, Men å andra sidan, okej, okay, hon fick ett par jättefina örhängen och så whatever. Shut up, shut up, on your face. Men, alltså, skulle jag ha fått en sån där till julklapp så då skulle jag utstötta lite manliga squeed. Därför att yeah. det här var kanske den första, ska vi säga, julklappen som jag var entusiastisk över på flera år. Därför att det här var faktiskt en rolig grej, det var inte bara det här. Utan det var faktiskt. Jag lite snudd på den här nostalgiska glädjen som vi diskuterade i tidigare avsnitt. Mm. Um, men men uh, framförallt det prismedelhinta julavsnittet av Tringevarning Lyssna på det, vilka bra. Uh, men um, jag, jag tror att bara den här samlingen, så är jag med att det var ett bra köp. Även om den kostar mig 149 euro plus 20 euro för att köpa en sån här. USB-konverter, för i all sin salighet hade Nintendo inte kommit på att hej, självklart vill man använda en USB-sladd som stramsladd i sin konsol. Det är ju inte alls mm. dumt eller säp eller dumt eller jättesäpe eller dumt. <laughs> <laughs> uh, <laughs> men och ja så det är ju. Uh, och jag testade den på flera olika tv Den fungerar, yeah. den har HD-tv och, och fuckar i den så fungerar den perfekt direkt. Mm. Uh, men där börjar ju som också teknikaliteten att ta vid. Uh, men det är liksom: det här var min resa, och nu nyligen när Nikolaj Volt gästade oss så testade vi den lite mm. då så han skulle få se. Så han satt och spela och jag satt och sucka bredvid. Uh, mm. och, uh, till, jag tror nu när jag har satsat lagt sänen så kanske du då kan komma lite med dina, din objektiva insyn till det här. Jag har nog mera detaljer och gash sen, men varsågod, mm. så, vad, vad är din objektiva och synd om du när sett något, fått testa den lite? Mm. Eller, oh, förlåt, förlåt. du vad? Mm. Det var den här roliga historien jag nämnde, som jag tekniskt sett berätta. Jag kommer ju alltid till den här roliga historien. Nikolaj, mm. så mm. får lyssnarnas förväntan. Nikolaj, vill du höra den roliga historien nu? Nå no, men jo, definitivt Ingenting jag hellre vill i hela världen Fine, okej okay. no, men här kommer den då. Så du minns jag sa jag gick in på GameStop Och råkade säga då Den här mm. saken en Vagt. Vagt Och om du riktigt tänjer på korttidsminne Så minns du att jag sa kanske någon minut efter att Sen får jag tillbaka nästa dag Och nalla den med mig när jag får till Österbotten Ja, ja. Det här är jätteroligt du var för det här är jätteroligt. För att den fanns kvar. Jo, det är bara inte bara det där den fanns kvar. Det fanns liksom typ 10 till där. Jag var liksom, när jag kollade liksom där och märkte vilken rush det var, så jag ah, shit. De har förmodligen inte kvar. Så jag dit och frågade hur länge de ska öppna om du ska öppna alls. dagen efter. Och de sa, ja, ja, vi har något. De var så glada. Och sen frågade jag, ja, mm. men skulle ni kunna sätta en åt sidan? Så, så sa jag, ja, vi, vi kan, sa de. Men vi har ju som typ 10-15 stycken där. Så jag tror inte de tar slut. när vad är så ruschen? Ja. Jag kunde kunna liksom höra hur nöda Europa. Liksom bara liksom förkålna i ett svart moln av aska. För att ifall, för dig som kanske inte är with it. Den här ni minns kanske tidigare det är mycket tillbaka reflektion här att de tog slut fort och det mm. så många det här har ju varit mm. kanske den mest eftersökta julklappen i som skulle säga tech som liksom, 2017 att till exempel i Sverige så tog ju de här slut i princip dagen som de släpptes ut i affärer mest för att det kom folk in och köpte upp dem och sen bara sätta ut dem på typ uh, Svarta marknaden och Ebay och yeah. Så att yes. i, i vissa fall så är priset upptrissat till typ det kvadrupla. Ja. Uh, eller är det, fyrdubla, det här är det på svenska? Men mm. uh, no, anyway. Uh, språkvård och sida. Uh, så so, jag tycker bara det som är så roligt. Därför det påminner mig om när man för, brukar förutköpa en ny World of Warcraft-expansion att i alla andra länder stora städer så är det som så här stora som så här öppningsceremonier att liksom mm. hundratals tusentals folk på gatorna som stått och köjer i timmar och det är som så här festival som alla är jätteupprymda måste in där och hoppas de får in det ta slut. här i Finland som oh, bal oh, give a fuck du kan vandra in på Antilla typ nästa morgon och så här har du din låda kitas varsågod. sågång nice time samma sak här med den här. Att jag är resten av världen som typ har som så här cutthroat inställning och liksom typ klättrar över varandras lik för att försöka få tag i en av de här heliga lådorna. Här kan du bara mm. som så här snubbla in i GameStop och jag kan en ja, nu 15 kvar på hyllan men jag liksom lyckar till hoppas du tog en bra. Mm. Det är lite sorgligt men då som jag utlovade för många, många minuter sen lite roligt. Okej, nu är jag färdig. Jaha. Var det Just inte so. roligt? Ja, alltså, jo, jo, alltså, her herregud, vilken the mirth som ja. man skulle säga på. Vilken på, på, på historia. Mm. Ja, det var, det var nog sannoliken en historia, historia för. Ja. Ja, det, det är nog du har ja, ordets gåva. Jo, en sån ord som är dessutom. Ja. Okej. Okay. No, men din tur i rampuset. Nu no, men berätta nu då din ohängde slung vad tyckte du nu då om den här magiska lådan av under som bara kunde som jag släpa genom hela jävla Finland för att du äntligen skulle få spela yeah. den. Ja. Ja, alltså. ja. Ska jag ta det första? Och jag nu börjar för jag börjar spela. Vad är det jag vad då du presentera den här? Mm den här dosan. Mm, låt inte så, faktum att jag så... var naken vid tillfället kasta en skugg över någonting. Allra minst <laughs> det precis. Mm. Det precis. Lustigt nog så hade han den här konsolen fasttejpad vid inälåret. Jag ja. förstår inte riktigt vad det, det är. är det, jag brukar ha men, den när det är inte är användning. Ja, men det, det är Nintendo. Uh, alltså, okej. Okay. Det som ju klagades mycket på gällande den här ursprungliga, alltså den här NES- minin, mm. så var ju bland annat då det, att uh, den här kontrollerkabeln sladden var väldigt kort. Den är väldigt kort. Och i här... så är den 1 meter och 37 centimeter lång. I jämförelse så mm. är den originella, eller den ursprungliga super Nintendo kontrollen över 2 meter lång. Precis. Precis. Så här också så var det ju en det var, det var ju min sanne så här makeshift upplägg som, som vi hade då, då vi testade den här maskinen. Ja, jag tyckte inte att det var proffsigt när jag ställde på en köksstol och satt mellan tvn och mysoffan. Ja, alltså jag, jag måste säga att det var nog inte ens MacGyver hade kunnat göra det bättre. Så spänt att den minsta vinddelen ska kunna kasta om kul hela systemet och invalidera mina 160 euro. Ja. Mm. så, det, det var, så, så där, där kan man ju säga att va, va, vad tänkte de på egentligen men tänkte, de jag... ha, tänkte de att alla skulle ha en sån här liten resetv som man kan koppla, koppla den där minin till och, ja. och sen bara vara yes, men, men, men, yeah, men, men jättebra, på. nu kan jag sitta fem centimeter ifrån skärmen woop, woop. Men, men vet du var? Uh, jag tror Då det är var två det. saker där den ena som kommer in så är liksom den här japanska effektiviteten. För nu var det ju inte ja. med på liksom The Grand Unboxing av 2017 som ögonblicket här den efter ska refereras till. Uh, men mm -hmm. vid The Grand Unboxing 2017 så var det den här lådan. Och att i den här lådan så fanns ju den här lilla lilla söta boxen. Och så fanns det några ja. på handkontrollerna. Och så fanns det den här sladden som går då från min till även. Och så fanns det då den här... Mm fniss, strömsladden, slutar en USB. Uh, ja. Att, uh, ja, jag skulle väl inte över eller underdriva om jag säger att den var lite tajt packad. Just så. För det var nog liksom så där att jag tror inte en, en fluga ska kunna gjort sig bekväm där någonstans. Att mm. Det var nog liksom så att <hör> liksom hörde man liksom hur boxen sa när man liksom packade upp den. Att det var nog Uh, den andra så väl att. Här i väst så har vi ju gjort. den här, det här spelandet i en bekvämlighet. Att vi sitter ju själv och spela. Uh, i, uh, I Japan. Det här är bara ren rasism. Så är ju <laughs> spelande mer en uthållighetssport. Att sitta bekvämt. Mm. Vad är det för gaijin? Um, men som, som vissa har. Beivrade av liksom den här konsolen har sagt så är det ju en jävligt kort sladd men så många entusiaster ja. har då hävrat sig ju, ja men du får ju tillbaka den här retrokänslan då när alla sitter liksom, med korslagda ben framför tvn och liksom förstör ögonen tillsammans ja. men det är om du rikt om det riktigt pikar dig så kan du betala mm. ytterligare 20 euro och köpa en sån där mm trådlös kontroller som du dessutom ja. kan access den här menyn med om du vill vilka vi kan återvända till sen. Mm. Mm. ja. Men, men okej, okay. att alltså jag tycker, då, vad gäller själva liksom upplevelsen av att då, då spela på den. Först, jo, den här fina, fina menyn, så att säga, alltså där du ser i princip hela listan på spel. Jag undrar, borde vi nämna nu hela listan på spel? Eller ska vi låta publiken söka upp informationen själv? Vill du ha den alfabetiskt? Uh, Nå, no, för all del. <coughs> Okej. Okay. Um, kontra 3D Alien Wars. Vill jag ska göra en kommentar? Vad det är för spel? Och en kort kommentar. Uh, när vi kan ju komma till det sen när vi, när vi diskuterar vilka spel som... Jag hörde ett ja, okej. Okay. Kontra 3 i Alien Wars så var den principen run-and-gun shooter som var väldigt populär och den följde i princip kontra i NES. Du springer ut och skjuter folk i en side-scrolling-grej. Men här har bara skillnaden att det fanns vissa så, här så kallade overhead-levels, så det var lite annorlunda. Väldigt svårt men väldigt roligt spel. Roligt nog så var den kallad superprobotektor här i väst. Därför att det var för blodigt och hemskt tyckte de när det kom. Så de måste göra om allt alltid robotar istället för människor. Sen har vi Donkey Kong Country som är gjort av Rare. Så det borde ju få vissa att höja på ögonbrynen. Det här var när det kom så snyggt att folk tänkte att det egentligen var nästan för bra för att funka till uh, Super Nintendo. Där använde använder så kallade mm. pre-rendered graphics som gjorde att det såg väldigt så här sexigt ut. När det kom på den stora mm. grejen idag så det bara lite black och gay ut. Sen har vi Earthbound, eller det så kallade Mother som det heter i resten av världen. Mother 2, det ja. Earthbound då så är ju ett väldigt charmigt uh, RPG, alltså roleplaying game. Um, där du springer runt och försöker hindra världen från att gå under. En hel del humor. Sen har vi Final Fantasy 3, ett bögspel för bögar och bögar. Uh, det är ett RPG. Om det är Final Fantasy kan du gå fuck us off. FC är också ett futuristiskt racingspel som har hur många följare som helst. Det är jättehäftigt, jättekul, jättefartfyllt och trevligt. Uh, Kirby Superstar så handlar det om förstås Kirby som är också en Nintendo-maskot som äter folk och liksom får deras krafter. Kirby Superstars är mm -hmm. egentligen en utsträckning av de här Kirby som fanns i vanligt Nintendo och Game Boy Kirby Dream Course uh, är i princip sex spel. Det är en massa minispel men det finns ett litet kommersiellt spel i det. Uh, Sådär halvkul. The Legend of Zelda Link to the Past kanske det bästa Zelda-spelet enligt min mening. Ett väldigt solidt Spel som vända lite till Zeldas rötter. Till det här första spelet i Nintendo. Och bygga på det lite. Ett otroligt bra spel som du ska spela om du inte har redan. Det är av ett annat spel. Liksom Mega Man X. Som kanske är det bästa Mega Man-spelet som har gjorts. Det är liksom allt som du vill ha från Mega Man. Från NES. Med extra på. Det finns ingen vitt. Om du spelar det här. Det är absolut ingen viss att du spelar. Något Mega Man-spel som kommer efter. Utan möjligen de här nya versionerna av vissa retrospel som gjordes av uh, Nintendo själva och uh, vissa idealister som finns cirkulära runt på nätet. Men Mega Man X är den ultimata Mega Man-upplevelsen för alla där ute. Och är det var Mega Man X är, så kan då gå Fuckless of Secret of Mana, så ett jättebra RPG med lite intressant kontrollsystem. Um, du springer runt med donåringar med crazy hår och försöker rädda världen. Star Fox mm. eh, det klassiska polygonskjutaren där du far runt med Fox McCloud och försöker skjuta kött i Europa. Star Wing. Sen har vi Star Fox 2 som är unikt för det här paketet. Det är påbyggnad till det här och du kan använda vissa andra fordon. Det släpptes aldrig ut för att Nintendo var oroliga för eh, att det skulle anses vara för föråldrat för att det var just när de här andra konsolerna som PlayStation framförallt skulle komma ut. Uh, ja, och Nintendo ville fokusera mer på liksom Nintendo 64. Ja, så mm. det var i princip färdigt men släpptes aldrig ut. Men nu är det här på mm. minien. Mm. Sen har vi Street Fighter 2, Turbo, Hyperfighting. Uh, Nade Street Fighter 2 i sin fjärde inkarnation tror jag. Med gubbar, de kan slåss och du, du har turbo mode och liknande som är egentligen helt onödigt. Uh, ja. Du slåss, Sen har mm. du Super Castlevania 4. Det här är ett väldigt trevligt Castlevania-spel. Egentligen en uppgradering av det här original Castlevania till NES. Med några nya piskmekaniker. Missa menar det här är det bästa Castlevania-spelet som har gjorts. Jag tycker det är lite närvattnat. Men det är riktigt kul genom spelupplevelse. Och inte för svår. Du kan spela genom det på en timme. Eller mindre. Sen har du Super Ghouls and Ghosts. Att när ni jävla skitunga talar om de här tryhard svara souls Souls-like-spelen idag så har ni absolut aldrig spelat Super Ghouls and Ghosts. Och Super Ghouls and Ghosts mm. är liksom en sidescroller där du ska för precis försöka överleva så du kan kasta en lans i satan för att han har tagit din flickvän. Om du lyckas göra det så blir du belönad när du får springa igenom spela en gång till eller svårare och kasta en lans genom satan en gång till. Och då ger hon tillbaka din flickvän. Uh, men inte för det. Det här är förmodligen kanske den lättaste versionen i alla Ghouls and Ghosts och Ghosts and Goblins inkarnationer. Det är jävligt svårt, det är jävligt snyggt och om du klarar igenom det utan att fuska så är du officiellt gud. Uh, sen har du Super Mario Kart. Det här är ju nu då det här första i kart racing-genren som sedan ledde en industri. Det är jättekul, det har inte en massa så här löjliga skyddsräcken som typ Nintendo 64-versionen hade, det är pure unaltered racing fun spelade. Sen har vi Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Nå, I princip om Square och Nintendo hade en bebis så skulle det se ut så här. Det är Nintendo goodness med en hel massa humor. Och sen har vi Square som gör typ de bästa rollspelen från den här tiden. Uh, mm. och du springer ut med Mario och du försöker lösa en historia som inte nödvändigtvis involverar att rädda prinsessan från Bowser. Faktum är att du kan teama upp med dem och är i samma grupp i stor delar av spelet. Bara det borde vara tillräckligt för att du ska spela. Det är ett helt unikt Mario-spel. Du har aldrig spelat och kommer förmodligen aldrig spela Mario-spel som det här. Jättespelvärt och ett otroligt lätt men otroligt spelvärt uh, ro mm. rollspel. Sen har du Super Mario World. Vilket är ett konstigt spel som inte alls vet vad det är. Uh, testa dem om du vågar. I don't know. Uh, sen så har vi Super Metroid. Som är liksom uh, urmoden. No, det är ju en påbyggnad till det här vanliga Metroid. Du springer runt med en person i en, en uh, max ut. Som folk först många år senare kom på. Var faktiskt en faktiskt kvinna. Mm. Uh, men Samus Aran springer runt och skjuter alien så det ska du göra. Om du gillar något mm. slags metroidvania så this is where you go. Sen har du Super Punch Out som du, du är Little Mac och du boxar folk i ansiktet och andra ställen. Eller så ja. åker du ut och liksom första ronda mot första bossen om du heter Nikolaj. Uh, det gjorde stod... jag ju inte. Uh, och sen till sist har du Yoshi's Island som var en av de sista titlarna som någonsin gjorts i Super Nintendo. Väldigt avancerat, mm. väldigt kul, första banans musik kommer att sätta sig i din hjärna för alltid. Um, no, om du gillar Super Mario World så kommer du inte att gilla det här. Men så är det som ett helt eget spel, helt spelvärt. Men mm. du kanske vill sätta av ljudet, för när Mario bebisen gråter så kommer du att vill kära dig själv. Och det är i princip alla spel. Mm. How did Precis. I do? Ja, jag tror nog att du får godkänt. Bra. No, men det var alla spel som mm. finns på den. Så, det finns en hel många timmar spelglädje där. Mm. Bara den ja. där samlingen borde vara tillräckligt för att jag tycka alla att kanske investera en in slant Ja. Ja, alltså jag det, det är, ju, jag, jag, jag är ju... inte så att jag är oberörd av det här, av det här liksom nostalgin. Jag vet att det är det här kontra så ha ja spela som yngre i det tillfälle. alltså kommentaren in den extra. versionen där uh, jag tycker nästan att det ska vara det att inte om måste vara det för det så så bekant tykt ja, men så där så att det är alla kontraspel. Ja, i moderna som har gjorts med modern grafik så här ut sådär. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det som var intressant, det, liksom det enda som var ute med 3 var ju lärd känna Mode 7 som superintendent var känt för, vill säga i princip att väldigt pixelärda objekt kan skalas in och ut på skärmen. Det var en stor grej när det här hände för typ. det var det snart 20, 22 år sedan? Mm. Så idag så ser det liksom bara lite föråldrat ut, men det, det är retro, kärlek. Mm. Jo, men att liksom, du skulle säkert har bra kunna spela kon vanliga kontra till S, eller Robotech som yeah. det är. Äh, äh... ja. Uh, mm. ja, men alltså det, det, var, det var liksom ett, ett spel liksom den spelmekaniken som jag, var, jag kände att jag var jag var van vid det. Jag hade minnen av den. Mm. Uh, det här betyder ju inte att jag liksom var specifikt bra på det när jag mm. prövar att spela det, det, det tänker du var väldigt jag specifikt bra på det vad <laughs> uh, det där men alltså, jag tycker det visst, det, den känns liksom trevlig att, att spela med, jag tycker det, den verkar liksom bastant, den där själva liksom kontrollen, den verkar den funkar riktigt, riktigt bra mm. Mm. Um, jag måste ju säga ja. från en uh kännares perspektiv så att ja, men det är i princip en Super Nintendo kontroll du ja. håller i äh, mm. det finns någon liten kosmetisk skillnad. men vikten proportionar dig en Super Nintendo kontroller och Super Nintendo typ ja. är typ en av de bästa kontroller som någonsin har gjorts så. Ja. i alla mm. fall bättre än konsumentprogrammet kontroller <laughs> <laughs> slämmen vi hade ju inte möjlighet att pröva det här, alltså Final Fantasy 3 eller Final Fantasy 6 Så det väl blir kronologiskt sett. Jag tror inte. Ja, det är 6-an, ja. Ja, med tanke på att det är ett så långt spel, eller långsamt Ja, där står inte det. All EarthBound heller. Ja. Nä. Nej, nej, alltså det var ju egentligen en rätt så liten andel av de här spelarna som jag då prövade på. Men skulle jag ska jag säga vilken som vi ke jag tyckte bäst om av de jag mm. Testa så här kort så vad den nu den här alltså Superkasovenia. Mm. Fyran. Mm. Den, gillar men med då, piskor. Jo, jag gillar men med piskor. Ja. speciellt såna som heter Simon. Väldigt ja. specifikt. <laughs> ja. Ja. underligt, underligt specifikt. men mm. uh, men alltså det det tilltalar mig alltså så väl. Jag tänker att liksom, den visuella estetiken, alltså grafiken eller om man kan kalla det så, art direction i det, i det spelet mm. Det är faktiskt, var riktigt trevligt jag uppskattade klart mera än, än just till exempel Ghouls and Ghosts. Mm. Vilket, vilket jag tycker att var ett allt för du om lite souls-like-spelande. Ja, men alltså inte... Jag måste säga att det... jag förstår att det är liksom ett svårt ett svårt spel. Det är det. det är det definitivt. jag hade Jag fick höra att det skulle vara Tygen helt, så ser slumpmässigt vad man hittar i de där kistorna Som man som, som ploppar upp i Lämnsade. den där banan. Ja. Det var någon. Kännare tydligen, <laughs> ja. som man såg det. Och så öppnar man den glad i hagen så det sägs, att, jo, det sägs att man kan hitta vapen där. Så det är liksom, whoops, där kommer en, kom en trollkar som dödar dig. Ja, men det är bara för att ja. det är dåliga spelvärden. Ja. Okay. ja jaha. Och sen så att, ja oj shit, det där kan komma ibland. Det där, det där kan komma så där, det är liksom jätteovanligt. Okej, okay, ja, vi börjar men... om. Det är ja, faktiskt det. Samma ställe öppnar kistan. Ja. Och den är samma jäkla tråkkaren kommer dit. Och, och igen, dör. Blir svamp av andra mål. Ja, det är bara att det är en baby. So what's your problem nu? Nej, ja, men problemet är att det ska vara sådär: ah, Men ser mm. du det här är randomized? Och så är det liksom tre gånger i rad. Så får man den där samma. I ja, det Killer Instinct, igen. så får du, du öppnar en kista, så ska du ut som en besatt bara i fall om så you know. Mm. Yes. You, you don't have it. You will never dance. Mm. Men, ja. Ja. men men man men det jag säga, bara säger det är faktiskt jätteroligt för jag så liksom i moderna spel så skulle du inte kunna göra det där i men, moderna spel om du skulle säga öppna öppna den där dörren eller öppna den där kistan och sen direkt skjuta liksom tills, tills du har slut på skott eller mm. slut på ammunition så kan det hända att du liksom har förstört spelet för dig själv för att du märker att shit den där NPC som, du, som gömde sig där inne så nu är den då antingen död eller sen den fientlig gentemot dig well, mm. grattis, nu måste du liksom starta ett nytt spel eller no. liksom spela igenom no. det och starta på nytt det minst typ en månad sedan när vi testade om det gäller Souls-like så det är som sådär, nu går jag här och så oj nej, du, du missar liksom den typ en bäntedvärgen som stod med lite liten smökniv där bakom och så att hej mm. Aha, men fine eller liksom, nah, men, nu går jag väl det! för då det fanns en fälla där som inte hade en aning om fanns där så det är ju det är ja. mycket bättre gameplay du har en kista där ibland kommer ut någon och bara, här nu ska jag så får man ett en ja. några sekunder Ja Right. Like, ibland, ibland, And, ibland, tre ja. gånger av tre. Jag liksom. men det är roligt, <laughs> ibland, ja, för jag spelar den där jävla spela. inte mm. haft så jättemycket tid att spela den här minnen. Men jag har mm. men jag satt på det liksom, nu som dagen när och har ha haft någon minut. Och jag liksom supergod, sen går och ser en liksom, sån där späl, så jag måste ställa på det och ser hur lång du kommer. Uh, mm. Och jag typ har kommit till andra banan. Vilket säger ganska okay. mycket om svårighetskurvan där. Och jag, mm. ja, liksom, om, jag får, liksom, om jag får ösa lite över mig själv. Jag är inte en dålig eh, så här Super Nintendo-spelare i jämförelse. Mm. Alltså. Men, att, men att, ja, jag tror att av alla kistor som jag har i. Under alla de här spelgrejerna. Jag tror jag spelar kanske 3-4 gånger. Och under det här är jag säkert mm. öppna. Om vi säger öppna typ 30 kistor under de här spelomgångarna totalt. Jag tror kanske att av dem skulle ha funnits i en trollkarri. Utan mm. ja. väl att typ trä 4 i rad. Och den här mm. gång fick du panik. Vi har valt ett jämt Eller anfall, bästa försvar, hoppar rakt på. Men alltså egentligen den där, den, in, inte en enda gång, den enda gången av de där så har ju förvandlat mig till en bebis för Nej, att jag blev svårt av de andra monstren som var där omkring för att jag blev distraherad av det där liksom att, ah, vad är det där? Det där är inte ett vapen. Så, <laughs> <laughs> ah, det. Du fick ju ens ett annat vapen under någon spel. Nej, jag, jag fick ju inte. <laughs> <Men> det var <laughs> det den det, det, det, det, det, det, det samma liksom, samma vad heter det, trollkaren som varje gång liksom var där och bara liksom, haha, nu ska vi klä av riddaren. <laughs> ja men det är så bra <laughs> reaktion liksom, och oj titta där, liksom death men jag hoppar väl in i den då, hello! Oj nej, det var ju inte en vapen, igen. <laughs> ja. Jag bara säger ja. att liksom, en annan spelare skulle ju något skäda bra här kanske vi ska bara se ifall... <laughs> Råkar vara någonting farligt när vi som kamikaser in. Inte Nikolaj som val direkt och nothing. Ja. Det, det var liksom. <laughs> Eller när vi, ja, vi fick här, ett annan fick den där typ facklan som är så jävla dålig. Liksom, spelar som speedrunner och får den där så sätta typ av den och så restartar för den som mäter tid, sparar lite tid får den. Så det fick denna, för ja. för den så äh, Men hur fungerar det här? Ja, jag det är Varför ska jag Varför ska jag, börja, varför ska jag börja liksom stänga av? Jag är nu minns halva HC:n och speedrunner som är målsnöd. Varför blir det för? Jag ska på nytt. Ja, jag tror du kanske kommer till ordn där i, i nu första bana. Ja, ja jag tycker det det är, jag tycker att det är ganska, ganska bra för att vara första gången. Någonsin jag har rört vid den spelserien. Ja, ja det är, är duktig. No, men anyway. Oh, jag, jag önskar att jag, jag försökt först sätta upp den här grejen så att jag ska kunna streama när jag spelar den mm. uh, men mm. ja, Nintendo är ju som vanligt tänkt på allt För jag tänker som så här att om jag huckar den med, med den här som sladden den in i datorn via HDMI mm. Mm. och sen då står det i USB så då borde den kunna no. för att det är en sån här som bara sätter ut en signal att liksom den, mm -hmm. den för, faktiskt inte var den här infon. Så, nej då kan ni sätta den via dig datorn. Jaha, men gör den här usb -n? Du sätter in i någonting då? Nej, den bara laddar. Ja, right. Nå, men, eh, kan du koppla det via datorn då? Mm, not really, inte utan extra utrustning. Eller det skulle bli jobbigt. Jaha. Yeah. Kan du koppla det till dataskärmen? Har den en HDMI-port? Ja. Ja, då kan du. Hopp. Så det är meningen att du ska sätta rent en tv och ingenting annat, yes. Varför är inte ändå? Varför är det så? Vad funderar ni? Men jag menar, mm. vad frågar du Nikolaj? om någon redan har hackat den och mordat den och satt sina egna spel på den? Oh yes, liksom, direkt. Mm. Ja. ja, det finns väldigt ja, ja, få det, spel mm. som inte funkar helt fälfritt mm. på den. Ja, och det är ju det att de här, de har ju i princip liksom, deras minneskapacitet är ju så, tiotals, hundratals gånger större än vad det här spelen som alltså, faktiskt finns där, tar upp. Mm, no. Eller så här, så här ansågs det åtminstone vara för den där ursprungliga, alltså näst Classic. Någon, man, ju, jo, jo. Uh, Alltså inte de har Super Nintendo så mycket större, men att uh, och, men att det fanns väl nog vissa begränsningar. Jag tror det var främst mm. det här äh, skulle säga valmenyn som kanske var begränsningen, att som jag förstod, du kunde kanske sätta in typ 20 och andra eller 20 till spel, <coughs> men inte så mycket mer än det. Sen måste du liksom börja ta bort någonting. Jag vet inte om du kanske måste hålla kvar den här ursprungliga som uh, hardware-grejer. Men det handlar lite om att på något vis flasha driven så att du kunna liksom börja modifiera den. vad mm. liksom, nu funderar jag på att göra det, frågar du. Nå, no, vilken bra fråga. Uh, maybe. Att det finns vissa spel som saknas från den här samlingen för att göra den komplett. Till exempel mm. uh, Turtles in Time. Som är kanske den bästa så här. action. Som smash em up i mm. spelet som finns. Yeah. Um, men jag skulle kunna. Men just nu så jag tycker jag att de här spelen som finns där, det är som så många. Så att jag tycker när man nu är så spelar genom en stor del av de här så finns det som ingen vits. Plus att det är ju inte min konsol. Jag köpte ju åt min flickvän. Och hon är ju en sån simpel mm. så att plugga inte även så är ju ungefär just her level. Ja Kvinnor och folk är all right. Men um, jag gör det bara för att vi ska få med post. Tror ingenting annat. Vilka <laughs> ja. att Gmail.com. Skriv in om mm. vi kan här. Uh, men, du sa, men du nämnde att Super Castlevania, Jo, Super Castlevania är riktigt trevligt. Men de flesta mm. som spelar och säger att det är bra, säger jag att de gillar stämningen. Att det är mer, kanske ja. den här utmaningen i spelmekaniken mekaniken, Faktum är mm. att den största kritiken som fanns med SPL var det var för lätt. Därför att det, det är original Castlevania inte får Så fast det är där men, liksom, men de räknar sig men det här originalet som alla älskar så mycket som den här försökte emulera en aning så det var ju där för det första så det som var svårt med det var att du har ingen kontroll efter att du hoppar så du måste planera dina hopp mm. väldigt bra för du kan inte ändra riktning eller liksom hastighet som i hoppet så gör du ett dåligt hopp så är du ofta död för det spelar väldigt mycket om så här helt uh, här kan mm. du göra det no problem jag kom på att man liksom, shit, där kan man ju faktiskt göra det här och spela, oh, fuck, liksom sådär halvvägs in. Um, men och sen andra är andra att du kan piska uppåt och vertikalt och till och med näråt. I mm. vanligare kunde du bara piska framåt. Så ja. det gör att vissa vissa såhär encounters och vissa som så här mellan fiender som säkert ska vara väldigt svåra annars är hur lätta som helst. Och det gör att de här sekundära vapnen man kan få är nästan helt värdelösa för det finns nästan aldrig ett tillfälle i spelet där det är som make sense att du använder det här vapnet och av mm. hjärtan som är den här valutan för att använda dem är för att i fall av tio så är det lika bra att du bara står och piska på dem från en lite mer kreativ vinkel så mm. fuck that shit um, men ja men det är bra mm. spel det är liksom är lite halvkusligt stämningsspel Får du springa runt och ja, piska saker? Ja, det, jag tycker det. Jag, men som sagt igen, jag gillar det där. Den här, så att säga, lite mer, vad ska jag säga, no, realistiska som, vad ska säga, grafiken. Eller alltså det här, hur, hur de här karaktärerna såg ut där, jämfört med just det här Ghouls and Ghosts. Mm. men där, var, där i det så var det ju, hade du ju igen in någon kontroll över ditt hopp nej, men det är ju en del av charmen där då, jo, men alltså, jo, i princip alltså, så där var liksom att, att lika Slovenia, bara där du kunde en dubbelhoppa mm. Du var bundet till ett hoppark men det gjorde liksom den här det gjorde ju att det här sätter de bygglevlarna på, framförallt med fiender som flyger rakt in i delamoden när du ska hoppa eller traversera någonting, så gör ju det av mer frustrerande och mm. så här slurigt. För att just med det här det som jag gillar att exempel med goose and Goals, jämför med många som så här roguelikes eller uh, souls likes eller whatever så är det att du, du är aldrig liksom så här, ah death utan för att yeah. det kommer en grej som du inte såg utan du, du är alltid väldigt medveten om vad du måste göra. Det är bara jättesvårt att göra. Så att mm. du måste bara liksom din skicklighet och liksom din förmåga att isolera och fundera ut hur du ska ta dig. Tra eller traversera problem och så här som måste de gifta sig. Mm. Um, yeah. så, men det är så lite spel. Uh, Super Castlevania som jag sa du kan lätt spela en på en timme men under den tiden så har du en ganska trevlig så här mysig fad att Super Castlevania eller Castlevania serien så är ju pure gothic hela vägen igenom. Medan liksom and Ghost är ju mer som så här karikerade Uh, lite som, sådär. som små, roligt, mm. shit. så där som smart roligt även att äventyrligt. Precis. ses. Ja, ju jämföra dem. Det är nog meningen ja. att vara med som så här äventyrligt och heroiskt mm. snarare än att vara nödvändigt skrämmande. Precis. Men mm. men, anyway, men du spelar ju några andra spel om. Ja, och jag jag prövar ju då lite på det där Super Punch Out. Det var, det var ju intressant, för det var också första gången jag första gången jag spelade. Det är ju ett spel Nej. som man, man har sett flera gånger just i, när det har talats om, så att säga. Spelhistoria. Typ, super Punch Out har ju för övrigt inte särskilt märkvärdigt eller uppmärksammat. Det var ju egentligen det originalet i Ness som att det är det är ju nog frågan om inte är, är skarpare stjärnan på firmamentet. Mest bara kanske mm. kring hela den här Mike Tyson kontroversen. Kring det här originalspelet. Mm. Men Super Punch Out är, ju, är nog ett roligt spel, inte säga någonting annat. Mm. Ja. Jag bara säger att det är inte ett spel som de flesta skulle säga, känna direkt. Skulle kanske skrika ut när man säger Super Nintendo. Ja. Mm. Yeah. Ja, alltså som sagt för mig det, det var ett, ja, jag vet inte, alltså för mig så är det någonting att när det, när det kommer till ett spel som handlar om att liksom pukla på andra, mm. så, så känns det att uh, antingen så ska det vara liksom så där från sidan sett, alla just Mortal Kombat, mm. som street, street Fighter, det, det ska vara en sån här sidescrolling eller sen då är det såhär, vad ska vi säga, så arena. Ja. Uh, grej det, det är så jag ser det, för, för att nu, igen när du har det här, du ska ducka, du ska liksom, det finns ju en del strategi i det där, ja. du måste ju lära dig. Det är bara det kan button mash, liksom, ja, go away to victory, sådär dåligt spel. Ja, precis. Rulla till över kontrollen, du! <laughs> ja. Yeah. Yeah, jag ville ha den där press X to not die exakt men uh, <laughs> rage of the day. god fuel your blade kratos sashon Connor John Connor eh som kratos men yeah. uh, okej okay, alltså ja sen så trean. prövar jag också på eh mm. uh, väl well, Mega Man X Mm. ja och vi diskuterar ju en hel del också kring kring vad ska säga, fördelarna med med dess dess så att säga ja just det är, just det, är så pedagogiskt det. Mm. att jo, alltså det, det är pedagogiskt men det är också det det, blir, det är inte sån en handholding att mycket mycket av det var ju så där att berätta utgående från det där liksom vad ska säga miljön mm. det var så här mera show don't tell. Exakt. Det är någonting som jag önskar att moderna spelutvecklare ska göra oftare. Att just att man lär sig mm. om spel om att faktiskt spela spel och inte bara en massa föreläsningar. Mm. Uh, Sequential Lights eller Ego Raptor så gjorde en väldigt bra video om just det här på sitt eget Charmegavis mm. som diskuterar just Mega Man X. Men kan ni kolla på, på YouTube om ni har 20 minuter över. Men jag kan säga bara kort här att det som den här introbanen i Mega Man X är så bra är att för om du spelar originalen till, till Nintendo. Så där var det, liksom sådär. var det någon stor förklaring att här var det massa jävla fittar i vägen och du måste skjuta dem. Så nu väljer du en fitta mm. så går du och skjuter dem. Det som så aggressiv manlig show det här ja. Nikolaj. Det är en ja. jättestor kuk. Uh, <clears throat> men liksom Mega Man X så hade ingenting sånt utan det blev i princip mm. så du startade spelspå och du droppar ner en level och du fick inte välja någonting. Du visste yeah. inte vad som hände. Du sprang där mm. och sen så allting som du kunde göra allt från att skjuta att jag hoppat, att jag sen klättrar på väggar. Och att du kunna stå power-ups och liknande. Så det förklarades för dig genom att du spelar intro-level. Det var aldrig någon text. Det var bara liksom att, aha, okej. Okay, mm. uh, och det som jag tyckte var bäst var att de hade satt en liten bossfight i slutet. Av den här ganska enkla första som mm. och att ja. Hur mycket du än skjuter honom, hur bra du än spelar så kan du aldrig besegra honom. Det går inte. Mm. och att du vet inte heller liksom om han tar någon skada eller liknande och till sist, som när du har tagit tillräckligt mycket stryk så bara liksom uh, så går du kaputt och så kommer den att ta tag i dig och liksom börja ta liksom tante dig uh, mm. och att i princip att liksom du är shit och nu ska jag döda dig för du är skit, din skit. Um, och sen blir du räddad och etc men Liksom, ja. Det som man känner där för jag minst, som jag kände första gången jag spelade det här var liksom, what the fuck? Liksom, Varför dör inte den här jäveln? Liksom, what the fuck? Och att jag ja. var liksom jättefrustrerad och sen bara kommer han över och liksom tar tag i mig och typ bara är det som fitt. Alltså. Men sen så liksom gick det upp i huvudet för mig sen då jag tar förstår, ja, men herregud, det är ju exakt så som spelkaraktären skulle känna. Så det var väldigt mm. immersivt. Och det är jättehäftigt ja. att göra med ett spel från 1993 mm. och det här alltså, är något alltså som man failar jag. på idag mm. för att de, de är som så mm. övertygade att om du kastar typ äh, jävla berg av text på spelen så kommer det inte något skäl att spelen mm. sitter på som, wow det här är ett jättebra ja. spel äh. ja, ja om man jämför det med, eftersom jag nu som varande stolt ägare till en Nintendo Switch äh, spelar till exempel det här Xenoblade mm -hmm. två då Uh, Okej, okay, det är ju, det är ju en, en så kallad en JRPG. Mm. Uh, i, I ordets fullständiga bemärkelse. Uh, och jag har spelat över tio timmar mm. på det nu. Mm. Och det kommer jag fortfarande sådana, alltså, Tutorials ja, ja, tutorial om att ja men så kom jag ihåg den här saken ja men kom jag ihåg det här och det här kanske du inte visste att när det blinkar här så då ska du göra så här mm. och, och, det, och det är som så här alltså kom on Var, varför inte liksom bara ha det här att hej titta det här det här alternativet finns här okej okay, nu ska du göra en mission som handlar om den här saken och liksom baka in det i narrativet istället för att vara så liksom, att hej om du vill köpa ringar någon gång, wink, wink, ja. så gör du det här med att trycka på den här knappen och du behöver det här materialet och du ska samla material. Mm. Det, är så, det är så för guds skull. Mm. Ja, det är väldigt Det är mycket intuitivt. Ja, alltså det, ja, alltså det är handholding, och men, men det görs inte så där smidigt. För alltså det ja. finns andra jag tänker att det finns andra spel som nog har en hel del handholding men som ändå gör det, gör det lite liksom smidigare, det är lite vad ska vi säga, försiktigare med de här text eller textrutorna ja, men Jag tror att... det är väl det att de, ut, de utgår från minsta möjliga nämnare att liksom, mm. de utgår ja. från att alla som spelar är idioter, så därför så gör man spelet som att det var anpassat för idioter mm. uh, alltså, Men det som jag gillar mm. med de här gamla spelen så var ju det att. Mm. Uh, för att de utgick verkligen. Från att folk inte var idioter. Att liksom. Mm. Om vi nu tar till exempel. Då, ditt favoritspel Super Goons and Ghosts. Så att inte förklara ja. det så mycket. Du får en introtext att typ Satan flyger iväg med din flickvän. sen är det samma same shit igen Och liksom. Du, du har bara ett ställe gå. Du går till, mot höger. Och sen kommer det shit i vägen. Och du kan hoppa. Och du kan och kasta saker och shit. Ja. Och ibland kan ja. du öppna kistan med trollkallar. Så att, det är ju. Mm. Och det här, liksom, de utgår ifrån du spelar originalet. Och det var svårt. Och nu eftersom du är här och spelar den här Super Nintendo versionen så vill du ha någonting som är ännu svårare. Fuck you. Am I right? <laughs> så, jag menar liksom fucking kontra träprobotektor alltså, oh fuck me. Att, jag menar, första banan så är ju så här fucking bullet hell. Så att mm. när ju, liksom, du kan ju som inte bara gå dit och liksom. Ja, jag har klarat ut första banan i Tetris. Åh oh god, inte jag har <laughs> Att det är ju liksom. Det finns ju lugnare spel här, liksom som till exempel Visst. säg Donkey Kong Country eller Super Mario World. Men, till och med, men de dig ganska bra i en mm. fin kurva. Så ja, ja, då kanske ja. kan spela, alltså om du nu har spelat något spel i ditt liv. Så kan du säkert klara första barnen som <håhåh> är bra. Och du kanske till och med klara första som så här. Uh, ska vi säga området och bossen där, och känner det jävla bra. Måste till och med gå och ta ett liksom, litet snabbt som så, så här: Sägarunk i skrubben innan du kan fortsätta. Men sen, typ, andra som liksom, området och första banan där, så får du liksom ditt äsblikicka. Så det, mm. jag tror det är just den här att de börjar ändå, med och från sig Superghouls and Ghouls, där faktiskt känner mm. kännligt första banan är Shadesword. Uh, sen blir det faktiskt lite lättare. Uh, att de börjar ändå som, med att respektera spelans nivå så tillvida att de ger dig en möjlighet att säga okej okay, vad är det här, vad gör jag hur gör jag det på bästa sätt mm. men om du inte kan eller liksom inte riktigt förstår så finns det tid att lära sig och sen när man är unga, okej okay, nu har du liksom, nu har du grunden, och nu är du ungefär vad det här går mm. ut på då så, så är du liksom berget och det, det är jättebra upplägg är liksom så bra. Den här eskalerade kurvan som vi diskuterar. När liksom, ja. vi diskuterar just med Souls-like. Ja, den saknas mm. i dagens spän. jag tror liksom. Om man bortser nu från. Att det här är egentligen. Det främst en grej. För de här som vill uppleva den här. retrokänslan igen. Men inte torkar ta ut sina gamla. Liksom. Mm. SRT Eller vad vet du vad heter. Mm. Uh, och liksom gräva fram sina gamla misshandlade skamfilade boxar och sitta mm. och blåsa på dem som inte gör någonting. By the way. Mm. Men när de vill bara stryka in den i min megastora TV och liksom sitta exakt en meter och 37 centimeter från den och spela med spelet. Mm. Jag spelar när jag var liten. There you go. Men jag tror att det finns mycket här att hämta fast du aldrig spelar de här spelen. Mm. Ta det från någon som har spelat de här spelen och spelar de igen men ändå har spelat massvis med moderna spel och en hel hög med mellan då och nu. Att de här spelen är jättebra. Att det är inte liksom bara för att jag är så gammal och jag tycker om allt som är gammalt så jag kan sätta dem i min gamla lägenhet och lukta på dem i min gammelmans näsa. Mm. Utan det är faktiskt att det här är bra spel och de är bra därför att de var gjorda av spel för spelföretag när de fortfarande var bra och brydd sig i spelarens upplevelser när de spelade de här spelen. Det är inte bara att, liksom att oj titta vad bra grafik, liksom, har du stånd än? eller eller liksom, du är blöd där den, vi ska vara uh, att liksom Det här är bra spel. Och de är designade mm. av de bästa speltillverkarna i världen. För att du ska ha en kul stund när du spelar dem. Så om du har möjlighet att köpa en sån här. Köp den definitivt. Det är ett bra köp. Att om du är en riktig känner mm. och vill ha alla spel. yes, då, kommer, då finns det bättre sätt för det att sätta på. Men om du inte bryr dig så mycket. Du vill bara ha en samling riktigt bra spel. Som funkar jättebra på en modern. Som flat där. Så att gör dig själv en tjänst att köpa den här. Den är, jag rekommenderar den. Jag tror inte att någon skulle mm. bli särskilt offended av det här. Men försök mm. få det till försök att få det till butikspris. Det finns väldigt mycket det finns väldigt mycket kontrovers och uppdrissade pris som går runt just nu. Men får man tro inte ändå så släpper de inte mer än de som finns ute än så det kan hända. Du redan är fucked. Sorry. Ja. Det, det, det verkar ju nog på så sätt utgående från, från den information jag, jag har fått. Men det är nog men, en annan igen, känsla att spela på den här att spela till exempel på en emulator på datorn eller att den ja. spela på någon sån här. Mm. köpa från någon Nintendo shop och spela den här. Och eller whatever the fuck folk spela med yeah. spänn på. För att det mm. finns inte den här fördröjningen som alltså det finns i många av dem. Att det är liksom så nära du kommer på att spela på en originalmaskin. Så att ja. Jag ska nog rekommendera. Mm. Ja, absolut. jag tycker ju bara, utgående från den, den här listan av spel så där är det ju definitivt. som liksom också, Jag tänker som tidsmässig investering så får du ju definitivt liksom valuta. Eller, jo. Värde, för, värde för dina pengar att det är ju, Och, och då många av de här ju Ändå har eh, också att säga, Så kallad Replay value Det ja. ganska högt i, ja, jag, måste, i de här. Nej, jag måste ju kanske nämna En funktion som Vi inte har nämnt än Och det är den här mm. sparfunktionen Som finns inbyggd i den här grejen. Mm. Hur den funkar är lite klumpigt, men i princip fungerar det så här. Vi kan ta ett klaste exempel. Right? Så Du spelar Super Mario World och i mm. Super Mario World så kan du spara ditt spel. I princip när du besegrar ett spökhus, ett fort eller ett slott. Uh, men nu, just nu så kommer uh, insett, eller sätta in favorit kärna eller artist här och säga att holy shit jag vill slicka din fitta just här på plats och då så är det lite klumpigt om du måste säga ja ah, men vänta, jag, måste, jag måste hitta ett spökhus för att jag kan spara min framgång i Super Mario World mm. det kan yeah. det ju hända att liksom, han vill gå och slicka någon annans fitta så då måste du bara liksom, kompromissa lite och inte kan du mm. överge ditt Super Mario World-spel hur? nej <laughs> mm. Nej, så vad gör du då? Jo, då trycker du på reset. Och ja, ja, liksom, nu liksom, får jag inte prolaps nu alla, alla lyssnare. Utan det är så här att när du trycker på reset på konsolen. Så på den här, här konsolen. På den här konsolen. Mm. Mm. Vilken annan konsol. Uh, så då återvänder du till den här spelvalsmenyn. Men då hade det bara liksom ett snapshot av var du var senast. Så om mm. du då går in i den här menyn för det här spelet. Så finns det fyra sparpositioner. Där du i princip kan spara spelet. Och när du har det så när du väljer den positionen. Så då återgår du exakt i sekunden där du var. När du tryckte på reset. Uh, den här har då en annan funktion. Att till exempel. Uh, säg nu då att du spelar Mega Man X. Och mm, du är på en ja. bana och så är du slåss med bossen. Och det, är det sista jävla livet och det är en riktigt svår fight. Och sen på... Äm, bossen ska ta ett skott till. Men sen då så fuskar han eller någonting. Och på något oförklarligt vis så dör du. Kanske spelar buggar. Och du är jättefitt och du funderar på om du ska slå ända din mini. Men gör inte. Det du gör är att du trycker på reset Och så sparar du den här punkten. Mm. Och sen så kan du access den här punkten och så kan du spola tillbaka. Och vad du gör, är att du kan i princip välja, och så spola du tillbaka lite. Jag minns inte om det max var typ en minut, eller om det var fem minuter eller någonting, men en liten bit. Och sen är du på en plats där du tycker, ja, men det här är en bra ställe, här kan jag. Så då trycker du bara, och så fortsätter du därifrån. Mm. Och så ja. återgår du då I det här tillfället där bossen var just på ett helt Men den här gången. Så hoppar du över hans satans skott, jävla autismnalle, och sen skjuter du honom och så vinner du. Uh, mm. Så i princip så låter den här konsolen dig fuska lite. Mm. Så att, men det är just för att de här absolut mest frustrarna ah, fuck, jag ska klara den där kurvan i Fc eller bitte, jag ska klara den här hoppa i Mario, eller fuck, jag ska... Sla liksom den där du den på käften i punch-out. No problem. Spara det. Gå tillbaka. Spola tillbaka. Välja positionen där du tycker du har en bra möjlighet. Ta den och jej du vinner. För att du är bäst. Mm. Eller Så det är en lustig liten funktion. Jag önskar att man kunna komma till menyn med handkontrollen. Men det kan man inte. Nej, du måste räsa dig upp och trycka på konsolen på reset. Men ja, det borde inte ha något problem nintendo eftersom sits. du sitter bara en meter 30, -30 centimeter från. <laughs> mm. <laughs> ja. Precis. Mm. Ja, det satt... har sitt slag för hälsan. Yes, Men å andra sidan, om du förstås investerar då 20 euro i en sån modern typ nintendo trådlös Tr Kontroller som fungerar hur bra som helst med den här nintendo minin då. Mm. Så ja. då kan du med den lilla menyknappen, då kan du gå till menyn på det sättet. Så då slipper du lyfta ditt fäta arsla och gå, trycka på knappen som vi gjorde förr i tiden. Ja. Mm. Mm. Så, så det. Nu jag måste jag göra en disclaimer då. Tryck inte på reset knappen på ditt original Super Nintendo, då kan inte spara din progress och det finns inga save på att du kan gå tillbaka i tiden och ändra vad som händer. tror du det här är liksom Back to the Future vadå oh, fuck. Mm. så ja det kan du göra ja. precis mm -mm. Ja. Så, äh, fyra poäng av fem för varför, den varför fyra? för, för inte att är. så inte många inte den, ju helt, inte den ju helt som, som, som den gamla ursprungliga Ja, så du rankar den här spelmaskinen så som du rankar de tyska modellen. Det skulle vara mycket bättre om produkten var längre. Ja, jag jag frågar jag frågade mera, sådär, liksom, vad skulle du ge för poäng av det? Jag sa, fyra av fem bara så att säga mitt. Sådär, Jaha, Jaha okay. liksom, det min åsikt. Ja, det var första ja. gången. Ja. Äh, ja, men ibland men... ska du få uttala dig. Mm. Okej, okay, no, men jag blev så rädd, det här är och känna vatten nej men det lät som ett påstånd att ja, fyra av fem alltså, uh, varför det då mm. ja vad jag skulle göra, måste jag ge nummerär ja. värde ja, jag tänker, nu tänker jag nu, det här är ju igen som vår producent vill att vi ska vara ja. vi ska verka mer på ett sätt liksom men jag, alltså, vi måste ju visa att våra kunder att, att vi vill inte göra de konfunderade kunder vi vill ju Ja, ursäkta jag, jag är så inne, i mitt jobb fortfarande men alltså bara ja. potentiella lyssnare, att vi mm. måste ju visa att vi inte är inte här för att göra dem konfunderade eller för, förvirrade. Ja, för att så, för, att... Jag förresten referera till de som vilda skrikande fans. Ah, nej men, nej, Okej. Mm. Nej, men du, nej, du vill ju inte att dina vilda skrikande fans ska vara allt för förvirrade. Nej, kanske inte. Mm. Uh, no, uh, jag svor väl dyrt och härligt att jag ska börja tilldela avgrundspoäng uh, mm. i något avsnitt, men jag vet inte om jag kan. I den här. Nej, men kanske inte och, för den här. No, Problemet är för nästan alla problem jag har med den här konsolen. Så ja. är liksom till följd av inte ändå själva, för de är liksom så säpare att liksom, Ska vi göra ut en jättebra liksom, modern omtolkning av vår gamla succé-konsol? Ja! Men Miyamoto-san, kan du göra, I don't know, 40 stycken? Som att... Why? Mm. För att... Och sen så, I don't know, målar han en viol. För att det liksom... Nintendo does what Nintendo does, liksom, I guess. Mm. Mm. Uh, och sen ja, ja, jag skulle kunna sitta harp on med att handkontrollen är för kort, men att, menar, om, du, mm. liksom, om du inte är helt dum i huvudet så kan du nog få det att fungera. Jesus Christ. Liksom att om du måste spela i den kungliga operahallen och liksom, du måste sitta i ena av den och, then, och liksom, din fucking tv måste vara i andra änden så alltså, fine, där är du fuck. Men liksom, om du är en normal människa, så herregud, sätt den på något ställe så, så och mm. sen så använder du sladden till maxlängd i konsolen och sen så använder du det osanlända maxlängd till var du parkerar i asla. Mm. Jesus fucking Christ. Yeah. Och igen, 20 år och så har du en trådlös, fuck you, sluta gnälla, shut mm. your trap. Um, det som jag kanske blir mest stöd på så är väl just att man måste... Om man vill, jag vill gå tillbaka till menyn Måste jag räs mig på tryck på reset. För det finns tillfällen. När man liksom vill reset. Bara för att. Det är väldigt lätt tycker jag att trycka fel. När jag typ vill spara. Någon save point. Och sen vill jag gå vidare. Men egentligen så trycker jag. Börjar den och sådana här grejer. Så, ah, fuck, no man. Mm. Men anyway. Det, det är som så små grejer. Det känns småaktigt att säga det. Um, den är begränsad men jag menar inte skulle det make no sens heller om de var att här har ni en konsol det här är alla spel som någonsin har blivit gjort och, <laughs> jag, och jag vet ju själv att men fine om de skulle bara släppa en öppen konsol då, som att de har 20 andra mm. spelen och sen var det som bara sätt som den i USBN kid den anyway. vi vet att ni inte kommer att göra någonting dåligt med den så jag menar, jag skulle ju ha alla spel som fanns redan på den. Och kanske lite mm. som liksom just for en and mm. Så att det är mm. ju som, jag tror att de gav ut exakt det som de menar ge ut. Men de var inte som så dickish när de gjorde det. Så, mm. Mm, ja. Men alltså, jag måste ha till den Men okej, okay, vi säger en nio av tio. Mm. Liksom högt berömligt. Bra Nintendo. Nej. Håll nu käften och gå hem och gör fler vittor. Inte, inte, är det någon som bryr sig om Switchen ändå? Typ Nikolaj, men who, who cares what he likes? Uh, so, uh, 9 av 10. En, en bra gedigen konsol som är kanske är lite dyr och lite för exklusiv för att borde få finnas egentligen. No, men. Fine. Vad tycker <laughs> du då? Ja. Nej, alltså jag kan vara kan... Ja. Ja, precis. Ja. Ja, ja så alltså, säkert pengarna. Det, det, det ska jag nog säga. Jo, men du måste jag. Kommer ju säga. att Kommer jag själv att, att, du jag själv att, att du, måste ju måste Jo, kan... jo, men, jo men jag tänker liksom att komma jag själv att skaffa den här. Mm. Eller, eller liksom ge mig ut på jakt efter en mm. ett exemplar äh, nej det, det. det tror jag nog inte varför det? Nå, för att jag känner att jag har jag har vannat mig liksom alldeles tillräckligt med, med spel och spelkonsoler redan så de här otroliga spelarna som jag lovordar i snart en an, och an en halv timme so that's nothing näh. for you nej alltså visst, visst uppskattar jag dem det där, men att men inte, inte greps jag av så där där liksom att, oh, att jag måste spela igenom alla de här. Jag vet att det finns diverse, liksom Castlevania, äh, också, alltså Symphony of the Night till exempel, så vet jag att jag när som helst kan få, få ner från Playstation Library. Det, det är ju den kommer... originalversionen. Nej, nah, alltså det är ju en alltså de har ju ändrat om den så att den funkar på, på en vad heter det uh, widescreen tv mm, Ja. utevärlden så förstår jag nog att det ska vara den ursprungliga versionen, bara att liksom uppskäld på det sättet att den ska funka no, men, ska du ha den riktigt bonafide versionen så ska du ju till Sega Saturn mm. mm Alltså den alltså, den kom väl först i Playstation men som men vill du ha liksom the bona fide and så ska du säga så när jag är ganska säker på att de bara försöka porta en lite moderniserad PlayStation-version. Mm. Men jag menar, där har du bra argument liksom det som är så bra med den här är att för jag spelar så många olika varianter av de här gamla spelen. Det liksom emulator i mm. dator via andra emuleringsmaskiner uh, via liksom skulle säga Nintendo Wii på liksom det här Virtual Console och sånt här. Mm. Uh, men det här är första konsolen som faktiskt är tillverkad av Nintendo själva. Uh, och som inte är såna exklusiv måste importera, från USA. Liksom, som jag nämnde tidigare, att sätta upp lite. Som faktiskt spelar liksom att ja, okay, vi säger så här, om det var någonting off med de här spelen jag spelar. Att, mm. typ att karaktären inte riktigt kontrolleras som de brukar, eller att ljudet är lite off yes. eller att grafiken är lite off då ska jag märka det, liksom direkt. Mm. Det är inte det är liksom den här genuina upplevelsen som är intakt, det är därför jag tycker så mycket om det mm. um, men att, ja men, alltså jag förstår vad du säger, men jag tror ju därför att du har ju inte på något vis det här emotionella värdet Nej, Nej precis, alltså det ja, ju jag tänker att det är nog det, det, är nog, det är nog definitivt det som mm. som, som spelar in här. Mm. Det, det, dessutom är du en sån där Jag börjar först med Playstation Cloud Strife i mitt i mitt blöta mm. hål. Fetish. Så att, mm. Vad ska ja, man vänta sig av sånt folk? Det, det är Cloud och Crash Bandicoot. <laughs> där, är, där är fanfic mina vänner. En, en Crash Bandicoot är en jättebra analogi för just det. Han har <laughs> ja, jag tror. Ska du hämta mig på lite Crash Bandicoot? Ja. Mm. ja. ja jag, tror att, jag tror att you might be on to something. Mm. Men, men ja, det, det tycker jag, jag. tycker Jag kan nog säga så att jag båda tummarna upp för, för denna uh, Super Nintendo Mini mm. konsol. Det, det är en, en fläkt av äkthet i annor så falsk och kall värld. Ja, vad så vackert sagt, Nikola. Vilken bra avslutning. Jag tänker bara lägga till att det är som att du har hittat en skattkista. Men se upp, det kan finnas en trollkart där inne. Som mm. klarar av din rustning och förvandlar dig till ett litet barn och sen släpper den lösa alla sina soldater på dig. Hur roligt är det? Uh, som det ska vara. Retro. Finns det någon bättre känsla? Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler, spoiler-varning spoiler, Nu är det slut!